Sí, molt bon dia i gràcies a vosaltres per ser aquí en aquesta roda de premsa que com és tradicional, en els Premis Anglada, quan fem l'acte de lliurament, doncs esperem tot el que podem a la persona guardonada i al matí doncs ofereix una roda de premsa, després amb el jurat i l'equip directiu de l'Institut doncs compartirem un dinar, com sempre a l'Hotel Duran que col·labora sempre amb el Premis Anglada i a partir de les 8 de l'espre doncs, tindrem l'acte la, de lliurament aquí a la sala d'actes de, de l'Institut. Aquesta any abans de començar i dir quatre paraules d'en Rafael perquè quatre només perquè el coneix absolutament tothom eh, dir-vos que l'Institut Com Sabeu celebra aquest any no celebrarem, el 175è aniversari i com un dels referents d'aquesta casa sempre és la Maria Àngels Anglada doncs a part que avui n'atorguem per una gran vegada els premis que porten el seu nom també hem enllestit el que en diem l'espai Anglada que són uns plafons que expressen una part doncs, de la biografia i el recorregut literari de la Maria Ángels Anglada en un dels passadissos del centre, amb una vitrina on està destinada a haver-hi tota l'obra de la Maria Ángels Anglada que ens està començant a cedir ja la família i per tant tots els estudiants i pares d'aquest institut que entrin a la casa s'hi pugen al primer pis, que naturalment s'ha de pujar pràcticament sempre, doncs el primer que estuparan serà amb un espai dedicat íntegrament a la Mariansa Sanglada que com sabeu va ser professora d'aquest centre i que em porta els premis porten el seu honor Bé, presentant en Rafael Nadal doncs, té d'entrada una situació curiosa perquè ell ja havia fet de glossador d'un dels premiats anteriorment que era en Màrius Carol eh, actualment director de La Vanguardia i aquest any doncs en Rafael Nadal doncs, el jurat per unanimitat doncs, va premiar la seva obra quan en dèiem xampany Rafael Nadal ja sabeu que és gironí eh, treballa a tots els mitjans ja diríem alguns hi va haver una persona que ha treballat doncs ja, no treballa, a RAC1, ha estat a TV3 potser li recordem en aquest pla mediàtic doncs actualment les seves tertúlies o, o participació de tertúlies a 8TV però a mi m recordar la seva llarga etapa al front del periòdico i segur també la recorda amb carinyo perquè va rebre molts i molts premis tant de millor portada, disseny, en definitiva, una persona diria, mediàtica en el millor sentit de l'expressió i que a més a més ja amb la, amb la novel·la quan érem feliços ja va aconseguir doncs, premis importants i ara doncs, nosaltres doncs, li atorguem, el jurat li ha trobat el premi Anglada en aquesta 11a edició. I per tant ens deixo a la vostra disposició, en Rafael Nadal, perquè podeu fer les preguntes que considereu oportunes. està començant, i ja sabeu que això és sempre molt lent amb edicions anem per la tercera també he de dir que amb tirades, diguem que quan érem feliços ja portàvem set edicions perquè aquí les tirades han sigut molt més grosses i amb traduccions, ja sabeu que ha sortit l'edició espanyola a Planeta, que va sortir una mica abans de Sant Jordi tinc atès que s'està traduint a l'anglès perquè em sembla que és Harper Collins que farà a Nord-Amèrica una edició digital i em fa especial il·lusió perquè ja és un mercat que funciona molt bé i que també ofereix la possibilitat que molts editors d'altres països puguin tenir accés a l'obra original en anglès que això obre moltes portes a altres traduccions i eh, sé que la setmana passada es van vendre els drets eh, de traducció en polonès i això ja, és un, ja comencen ara i sortirà just passat l'estiu però bé, aquest ja dic que el tema de, la, de, de, de les traduccions sempre és lent i hi ha moltes editorials que l'estan llegint moltes esperaven, algunes van llegir ja l'original en, en castellà en català, d'altres han esperat el castellà i algunes, diem han agafat alguns capítols que ja traduïts a l'anglès que, que ja de cara a vendre els drets s'havien fet en anglès, però vull dir que, que la gent ara jo crec que, que quan ja tingui l'original traduït a anglès començarà a circular bastant més en més, més idiomes Home, fa, a veure, fa molta il·lusió perquè jo crec que és dels premis que té prestigi en aquest país, perquè és un premi eh, sincer, és un premi honest, és un premi independent, eh, és un premi molt exigent, que porta el nom d'una escriptora d'aquelles que ens agrada llegir de veritat, no? que jo aquest vespre tinc ganes de dir que, que, que no en parlaré d'ella perquè ja hi ha qui em en parlen a l'acte, però sí que vull dir que no, no, només per l'apadrinament que va fer de la història d'una ciutat d'en Prevalakis ja, ja ja li tinc un agraïment etern no? perquè eh, eh, o sigui, no només ens agrada molt llegir-la sinó que ens ha ajudat a llegir i a descobrir coses eh, que tots ens han agradat molt em fa molta il·lusió i fa molta il·lusió de més l'entorn i, i, que vingui d'un institut que té la tradició que té que té la llista d'exalumnes que té amb totes les seves contradiccions però amb el talent eh, com a comú denominador i sobretot un institut que tinc la sensació des de que el Calcurec, eh, que ja el coneixia poc, el coneixia per referències del meu pare, perquè ell estava intern fossos, però venia, hi havia alguns cursos que venien a fer les classes aquí, però que el vaig conèixer sobretot quan vaig venir a fer la presentació del setè Premi en el Màrius, que em vaig carregar la documentació i tinc la sensació, ara sempre que penso amb vosaltres, amb aquest institut, penso molt amb l'esperit aquest federal... Eh, eh, amb aquesta llibertat de criteri amb aquesta autoexigència amb aquest reconeixement del talent amb aquesta donació gairebé religiosa a la llibertat però a la vegada tot això no es queda en utopia sinó que acaba tens la sensació que aquí hi ha molta gent que històricament ha acabat treballant perquè això es convertís en realitats palpables amb resultats de cares al conjunt de, dels ciutadans d'aquestes terres i ara que això és una cosa que es dona en molt pocs llocs no? perquè normalment hi ha un divorci entre el, el pragmatisme i el realisme de la gent que intenta tirar coses endavant i, i, i l'utopia dels que es dediquen a somiar jo crec que l'utopia portada a la realitat que és el que hem vist algunes vegades aquí jo crec que aquest institut és una bona imatge d'això, no? jo crec que o, o com a mínim quan hi penso amb vosaltres vull pensar que això és un bon eh, niu i caldo de cultiu d'aquests valors i que per tant això ha de portar que en aquests moments cap al país venen moments tan difícils i tan, tan exigents i que jo crec que exigiran que tots siguem tan autoexigents i tan eh, autocrítics però que a la vegada siguem de tantes conviccions tan sòlides jo crec que els valors que, que surten d'aquest institut són els que necessitem perquè això sortiré. No? Uh, uh, a veure, jo, jo, jo sempre dic que, que veure, primer, aclarir que no som, ni el primer ni quan eren feliços era una autobiografia, com el ha perquè ni tinc perfil ni edat, espero, per fer-me una autobiografia, ni tampoc és una història de la família, perquè si fos una història de la família sobrement hauria explicat algunes anècdotes, algunes xafarneries més morboses d'alguns dels germans, dels més públics. Jo el que he intentat és explicar uh, uh, trossos concrets de la vida de cada un dels 12 germans dels pares, dels oncles, de, de l'entorn de la família, per intentar fer un retrat de la societat de postguerra, d'una ciutat petita, del que dic una capital de províncies, i d'una classe social determinada, que és la meva, que és la petita burgesia, aquesta de províncies, que jo crec que al llarg del llibre acaba desaparegent perquè s'autodissou en part voluntàriament, en part pel propi esforç polític dels fills d'aquesta petita burgesia, S acaba disolent en un país de classes mitjanes no? que és el que jo sostinc. ara una vegada més amb el qual en dèiem xampany és el mateix, no és una història de, de l'altra branca familiar, no és una història de la família Uller, pot ser una història d'una època d'uns pioners, d'una gent que com deia uh, uh, l'Svaig, una generació de gent que va haver de viure la vida no una sinó moltes vegades i cada vegada la va començar de zero i per tant cada vida era una vida en si mateixa perquè quan tu tens 16 anys i has d'emigrar de casa teva en el context de, de la segona meitat del 19 amb les mans a la butxaca, orfa de pare i mare eh, eh, bueno, vol dir que, és que has tocat terra, no tens res estàs desesperat i vas a buscar eh, una mica de pervindre allà on te'l trobes però quan te'n surs i et ve la primera guerra mundial i et bombardeixen la fàbrica el més normal seria que tiressis la tovallona en rendicis tornen a començar, ve el crac del 29 que anem parlant molt poc en aquest país i ara hi penso sovint quan diguem que aquesta crisi està sigut molt llarga perquè a la fàbrica ullida de fabricació de taps de xampany de taps de suro van tardar exactament 25 anys a tornar a fabricar el nombre de taps que fabricaven a l'any 29 però després de la crisi del 29 ve la guerra espanyola ve la segona guerra mundial és a dir, estan permanentment en convulsió i han de tornar a començar una i una altra vegada no? i això és el que he volgut retratar el que que reconec que quan tens el soni de tenir pel primer llibre una família de 12 germans doncs no aprofitar el xollo seria una mica idiota i quan tens la, també el xollo de tenir una família amb dues branques una caçada de la selva i una a Reims, amb el que això comporta de moments de complicitat però de moments de confrontació de, de, de, de separació del, del, del camí i per tant de transformació en dues famílies molt diferents moltes vegades i a més això ho tens recollit amb una correspondència clar, si les dues branques familiars fossin de caçada i agustera doncs el diumenge ens haguéssim trobat per dinar i no en tindríem el rastre no? tinc el xollo de tenir el rastre escrit de tot això i això m'ha permès reconstruir molt bé ara, és literatura ja ho era quan érem feliços sempre dit moltes vegades és més difícil retratar aquests petits moments de quan plou a Girona o, o, o, o quan la teva mare t'explica una història o quan intentes explicar la religiositat dels teus pares és més difícil això moltes vegades que inventar-te un argument diguem, no? i per tant segons com també hi ha més ficció perquè en realitat les coses que són reals perquè s'entenguin i s'aproximen al màxim a la realitat les has de, de, de retorçar eh, i fins i tot manipular en algun bon sentit fins que acabes fent que allò t'entri molt bé com a l'actor que és el que es espero eh, aconseguir no? per tant aquí també hi ha molta literatura els personatges són reals els fets són reals però al final les escenes i els petits detalls que són els que fan que resumeixis amb una imatge moltes vegades que t'estalvi molta feina de descripció, doncs això és literatura, no? soc dels que penso que molta de la bona literatura està en el periodisme el que el periodisme, després hem fet molt periodisme eh, molt precipitat diguem, no? però molta de la bona literatura té orígens i si a la història veuries que en definitiva eh, molts autors no fan més que el que després serien eh, el periodisme, diguem, de, de relat de, de, de reportatge, el periodisme una mica en profunditat, no? Eh, i, i a part escriure, jo crec que he escrit tota la vida perquè quan tenia 16 anys ja vaig eh, presentar-me ja, ja feia poesia i, i, i em van donar un any que el recull de poesia va quedar desert però a mi em van donar el primer exèrcit amb 16 anys. I, i, i després llebre que tota la vida he escrit, que moltes vegades, les coses han quedat amb llibretes eh, en forma de punts o amb guions al cap o, o amb his historiescu es repeteix. I abans em preguntar-les per, per la memòria, la memòria a casa és molt fàcil perquè més, quan quans 12 germans, i, i encara mantens tota la vida el dinar del dissabte vol dir que et fas un tip diguem, de reexplicar-te la història i l'acabes fixant d'una manera molt concreta, no? i això és com ara amb la fotografia o amb, les, o amb, el, amb, el, amb el video o amb el DVD o amb el que sigui no? abans es deia que els nanos tenien records des dels 7 o 8 anys i ara que ara avui dia els nanos en tindran des dels 2 o 3 no és que tinguin el record perquè el meu net encara té 4 anys i que li les fotos d'ell quan ve mi a l'hort des de fa hi ha dos anys allà i es banya allà a les regues de les tomateres o, o, bueno, com que aquestes imatges les va veient i les veurà amb 5, amb 6, amb 7, amb 8 amb 15 i amb 20 jo crec que en tindrà el record no sé quina mena de record ni com el fixarà exactament serà el record molt, molt, molt manipulat perquè serà molt passat per la imatge això és una mica el que em passa a mi a casa no? al final jo crec que tinc un record molt viu de la, de la història de la família passat pel propi relat eh, oral que hem practicat a casa en els diners del dissabte alguna més? tornant a les teves murales eh, aquesta us podria dir que és una mica l'àpica de la família i l'altre eh, l'íric, el paradís perdut el, el... sí, l'altre és més personal és més líric, és veritat uh... encara iré una mica més enllà hi ha gent que els hi ha agradat no molt bé eh? més la primera que la segona hi ha les dues coses eh? em trobo amb gent, trobo amb gent eh, que, que, que com que se sent més identificat amb la primera o si ha, trobat, si ha reconegut més, li agrada més hi ha molta gent en canvi que em diu a la segona passen més coses i per tant és més novel·la i m'agrada més. Bé, bueno, són dues coses diferents, com sabeu, eh, però sí, jo crec que hi ha una mica hi ha una mica del que dius, no? Eh, però en tots dos casos vol ser un retrat d'una època, aquest és més saga familiar, diguem-ne, no? que jo que és una cosa que aquest país ha practicat poc i hauria de practicar més, perquè se'n podrien fer moltes i el país necessita, i eh, crec que la saga a més és molt agraïda, i és el que retrata millor al final la societat. Jo retrato una part, diguem, no?, però a mi m'agradaria veure completada la part que jo explico amb el mateix moment i fins i tot gairebé en els mateixos contextos m'agradaria veure el món del suro eh, explicat des de la gent que triava taps o que des de... i una saga, diguem, que completés la saga d'aquestes petites burgesies una mica fetes a elles mateixes que he intentat explicar en aquests dos llibres, no? No bueno, jo crec que és probable que hi hagi una tercera part de la... que s'acabi convertint en una manera de trilogia però jo crec que això necessito una mica més de temps jo crec que ara necessito deixar passar uns quants anys quans vol dir uns quants de veritat 7 o 8 per acabar de veure una mica on te va parar tot plegat eh, no només la família sinó també l'entorn diguem del país i que després em permetrà fer una última aproximació per acabar ve veient al punt on t'ha quedat tot això. No? Aquest és un llibre una mica... Tots dos són llibres precrisi, eh? Són llibres on hi ha un cant amb, amb uns valors... En el primer hi ha molts dels valors del país, de les classes populars, que són els mateixos que va practicar i que a mi em van ensenyar, els mateixos que practicava la petita burgesia, aquesta fe amb ella mateixa, no? Eh, aquí hi ha una mica més els valors del mor, els valors aquests de la disciplina de de la moral del món del negoci no d'aquesta cosa gairebé luterana eh, que practicaven ni al nord de França molt més en contacte amb Alemanya i, i, i jo crec que això aquí a Catalunya s'ha barrejat molt i és el que ha donat la Catalunya contemporània aquesta Catalunya de classes mitjanes però tot això amb la crisi està molt en risc i jo crec que ho estem fent molt malament i que tenim molts números perquè se'n vagi tota l'aigua i, i per tant crec que necessito que passi una mica aquest temps per, ac per acabar de veure un te va parar tot plegat i veure com, com ho podem jutjar després no? i també com s'hi adapta aquest tipus el primer bra que explico bé com s'adapta la petita burgesia en aquesta Catalunya de classes mitjanes el que no sé és com s'adapteran aquestes classes mitjanes en una Catalunya que potser no els acabarà donant cap oportunitat de sortir no? I, i que els portarà a la desesperació i aleshores això requeriria un llibre segurament una mica diferent també vull esperar que en el context de, dels projectes i els somnis que té la majoria d'aquest país acabem trobant una fórmula perquè de manera simultània puguem sortir de la crisi amb més justícia de la que hem afrontat fins ara I això ens torni a donar una esperança en el conjunt del país i sobretot en el gruix aquest de les classes mitjanes. Eh?